Знай сам уже вже цього досить. І що? Каратися сумлінням чи сповідатися перед тобою? Сумління – надто невизначена субстанція. А я – дух, так само невизначений. Дві невизначеності – затяжко навіть для такого чоловіка, як ти. Тому прихожу до тебе, як твоя мисль. Відмінні ти вже великий чоловік. А чи треба міряти людей? Про це не питають. Воно приходить само собою. Як сказано, тоді ти будеш царем так широко, як схоче душа твоя. Скажу тобі по щирості, сам що іноді мною вже заволодівало відчуття величі, і тоді ставало страшно. Є величі від учинків, а є від від хвали, вистачків і повзенців. Ось був у тебе ціли нічогоське, Те, як вівця, що казав, Слухав поштиво, Не суперечив, Не хвалив мене, Ні в не запобігав, Але й про козацьку силу змовчав, А писарі твої склали вже вірші Про косинську перемогу, І мав би пан Іван тобі їх принести. Зрив, бо колись храбра і непобіжденна, Козацька в війні сила тверда, Мужественна! Я же всю гордість пляску до кінця смирила, і сих під ноді смиренно слонила. Єгда підкорсунем сих смерті предалаху, гетьманів і військо храбру прогоняху, де воїнство хлопами запомнили звати і принужденні землі в користь отдати. Помнож, Боже, навіти козацькою славу і покори під ноді врагів наших главу. «Да буде всігда плідна козацька мати, і діти її в силі всігда процвітати!» «Незграбна муза писарська», – сказав я. Остерігав Виговського перед незграбним словом книжним. Отож, і не наважився він нести до мене такі вірші. Багато темряви напущено навіть у письменні голови. А як її вигнати звідти? Будь обережний, Богдане, тепер у тебе влада безмежна і велич запаморочлива. І від них те треба очищатися, бо гріхів, злочинів, неправди там ще більше, ніж у підлій поміжності і мотлосі. Коли люди пролив свою кров за дорогу їм справу, їм уже ніщо не завадить проливати чужу кров, аби лише втримати завойоване. Так пояснюється шлях від першого мученика Святого Стефана до чорних вогнешкінк визицій. «Що ж порадиш, саміле?» «Зупинися і подумай. Гарячі голови стовхатимуть тебе далі і далі. А ти будь упертим і незбагненним. І для ворогів, і для друзів. Може, і для самого себе. Це теж часом буває корисно. І з тими словами... Заставив мене самого, не встиг сказати Самілові, що мав вже до цього намір йти під Білу Церкву і стати там у межах, означених ще древніми київськими князями, а тоді вести ти з королем і його сенаторами, та мав казати це не духові безплотному, а козакам своїм, які гучно з музикою, з високопіднятими хоругами. В радості піднесенні вирушили вже другого дня широкою долиною росі, приспілуючи своєму походові. Ішли ляхи на три шляхи, а козаки на чотири, шапочками заіскріли, щабельками заясніли. Кутпірявалися верби, зеленіли трави. Лежали лагідні поля повні сонячного блиску, ласкаві личка дітей, які вибігали навстріч козацькій силі. Жінки дарували усмішки, бабусі виходили з відерцями води, кухликами, дати напитися воїнам на поході. Земля моя м'яка і добра, і люди на ній. З м'якими серцями. Не було в них каменя в помислах. Не було в душах того, що гніпить. Та коли вже вибухали гнівом, То були страшні. Я мав покерувати гнівом тим. Хіба не було Наливайка, Павлюка, Острянина, ще за пам'ять оцих бабусь. І хіба не жила завжди надія у їхніх душах? Затихли козаки, Прихилилися, поки підросли діти. А тоді з'явився я, Страшний для шляхти гетьман Богдан Хмель, І відродив надію. А з нею мала прийти віра в майбуття, Без якої народу не існує. Що вище? Віра? Чи надія? Надія живе в людині від самих її початків. Віра приходить згодом. Іноді зовсім не приходить. Іноді змінюється, як вітер. І я почав з богів земних, а треба було з небесних. Поки не повалиш небесних, земні триматимуться. Козаки мої йшли розлогою долиною Росії. Та знай, ви про свої перемоги На жовтій воді під Корсунем. Тепла земля стелилася їм під ноги шовковими травами, І нічого й не треба їм, окрім цієї землі. Моя ж думка вже летіла далі, Сягала й небес понад ними, Бо чоловік живе на землі, Але й під небом, під стихіями, їх битвами. Усім битвам стихійно стає кінець, коли справу втручається людина. Бог тільки спостерігає, нічому не надаючи переваги.